nisi jatua tamuko itifukuwa ambacho nime kwenye vyombo vya habari ni amuli ya mahakama katika shauli hili ambalo ilikuwepo mbele ya di mochi rewa subuhi na pande zote mbili tulihuzuria wenzetu wachama cha madaktari wa tanganyika walikuwepo na sisi officer manashayamkua serikali tulikuwepo akachukua fursa hiyo tena kutoa amri nyingine akiwaonya kwamba wati amuli ya mahakama na amuli zote za mahakama na kwamba raisi wao taarifa leo kwenye vyombo vya habari vya kuitii hiyo amuli ya makamu. Sasa naomba ufafanue pia jambo jingine kwamba hivi sasa onyo lako kama ulivyoeleza mezungumza na chama cha Tanganyika. Sasa pia kuna jumuiya madaktari Tanzania ambao ndipata nafasi ya kuzungumza nao. Wao wanasema wanamgomo mgomo na wao hausiani na chama cha madaktari na wanasema Hawacha rudika zini kwa sababu pata chochote Kusikia kutawa kwa mtu yote Hilo unaleleza vip. kwanza ni niseme hivi shumari Sio mimi nilie onyo Ni mahaka mandwe metuwa onyo kwa Daktari wanaogoma goma Licha kwepo kwa uduia amuliaki ya awali hiyo namba moja Namba mdiri How wanaosema kwamba how ha, na kwamba wanagoma ni watu wa jumuiya madaktari ni watu ware ware halafu hawa hiyo inayoito jumuiya madaktari haipo haijawahi kusajiriwa ni watu wame, wamejibatiza tu hivi lakini kimsingi hawa nao huitwa jumuiya madaktari ni madaktari na madaktari ndio wanachama ndio wa Tanganyika Medical Association sasa pengine kutokana na jinsi mahakama ilivotoa hili uchizo uh, ni mpaka na muda gani mpaka hatuweze kuchukulia kwaanza sasa hivi serikali hicho kifanya imewataka aji wau wamewataka sasa zile ustari wakua zanga wakua ustari wamewataka wale wote wanaogoma warudi kazini na waje laasivi watachukuli watuwa za kinizamu lakini hila pili hili hatuwezi sisi kama serikali kwa sababu wajijibu yetu sisi serikali kusimamia utekelezaji wa sheria hii we subiri kesho utaona hatuwezi kwa sababu hapa kuna amuli ya mahakama na mahakama imesha waonya kwa hiyo wasipo kii hii wakashuhulikiwa kwa kumpuwa chele na wala hatutachukua muda mrefu wewe subiri kesho tuwa hapa tutachukua ipasavyo nini ambacho serikali inafanya kuhakikisha kwamba haya hayatokei tena kwa sababu hii inajirudia na kujirudia moja madai ya hawa wenzetu yametekelezwa hivi ninazungumza na mimi nishiki kwenye hii kamati ya mazungumzo ya, ya na hawa wenzetu kuna mambo mengi tumekubaliana mengi moja walikuwa wanapanga wanaomba onykolo allowances hizo posho za kuitwa kazini usiku Zipande na zikapanda kutoka shingi ya fukumi zikanda shingi tano. Na hali madali, ya kushinda tano.mahali madai ayo yameetwa katika ya mwaka wa budget haizikuwa zimetengwa kwenye budget maka sasa tumewaaripa Shilingi bilioni saba twenty nine ke tu kingine ambacho tumekubaliana nao ni kuboresha kuduma za afya nchini jukumu la serikali lakini inafanya hivyo kutegemwa na uwezo ilo ina mambo mengine mpia